Senyores i senyors, seguim a la sintonia de Ràdio Palafrujell i avui anem a parlar una estona amb una palafrujinenca que ens visita els nostres estudis i que és una d'aquestes atletes que anem seguint nosaltres, ho hem fet ara fa uns dies, a través de la nostra sintonia. Parlem amb la Maria Garcia. Maria, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia, moltes gràcies. Gràcies amb nosaltres, amb aquest esperit tan alegre que portes sí. i parlar-nos una mica de tu, perquè la veritat és que ara hem estat d'una doncs, sèrie de dies seguint fa uns mesos enrere, van parlar de tu a causa d'unes curses, eh, que cap de sabana passat d'unes altres, per tant, anem a més coses de tu, d'on vens eh, i què t'ha portat fins a, fins a Palafrugell. D'on és la Maria García? Vaig néixer el, fa 41 anys a Girona A Al centre, soc de Gironina la dels... plaça de Catalunya, varen fer? No. <ríe> ah, sota el barri de Sant Narcís mm -hmm. i tota la vida allà i bueno, no sé, de la Vida uh, bueno, va dir una parella i al final vaig decidir venir aquí Uh, perquè ens vam separar i bueno, vaig conèixer una colla que molt agraïda, l'agrupació de l'excursió se va al jo en aquella època ja corria una mica i bueno, aquests set anys cap aquí que cada vegada més m'he anat aficionant o m'he anat portant al món fins que arriba un punt que ja porto un parell d'altres de depurades cap aquí que és una manera de viure i ja està, i és que vinc per això i evidentment primer ja està la feina, la família Els amics és molt important però però l'atletisme, és part de la meva vida i és un cal dia a dia però és una cosa nova, recent, veig perquè dius això, jo corria una mica però no sí, va ser, bé, sempre he fet una mica d'esport i allà a Girona bueno, amb els amigues anàvem amb bicicleta fins a cap allà, fins que un dia me'n recordaria sempre que amb la meva amiga li vaig dir ostres, i si en lloc de fer el recorregut Girona o escenó que fèiem amb bicicleta dic mm -hmm. i fem, ho fèiem corregent i ella em dir, no, no, no, i bueno, vaig agafar jo, ho vaig fer, i bueno, doncs aquell dia, ara una mica més, una mica més. Primer em vaig dedicar molt a la muntanya, em vaig lesionar un parell tres vegades, que sí que m'agradava molt, corre per muntanya i, bueno, i voltai aquí i allà, però, bueno, que vaig provar, anar per pista, anar per la neva, club atlètic, i bueno, aquí soc, aquí es va agradar? Bueno. Hi ha molts de casos d'aquests, no?, de gent que ho descobreix a l'edat bueno, sí. tardia, per dir-ho així. A l'edat adulta, sí. A l'edat adulta. I cada vegada més, sí, bueno, hi ha una febre enorme, però bueno, jo trobo bé, sempre que sigui amb seny i amb cap i controlat, l'esport està molt bé. I ara és una sí. obsessió? Com? És una obsessió? Ara vols córrer, jo vols Jo, és una necessitat, és que és una necessitat, és que, bueno, aviam, ja tinc una edat, aleshores no em queden molts anys, aleshores... Ara dedico plenament, sí, sí, i m'ha agradat molt. No diguis això de que no t'ha no, no quedat ah, molt tard, sí? perquè tenim uns quants exemples aquí amb el Club Atlètic Palau Progell sí. de gent que jo no sé l'edat que tenen, però continuen durant molta, molta canya. Sí, per molts anys pugui córrer, però competir i estar entusiasmada com per anar a un campionat europeu o a un campionat d'Espanya, jo crec que no, no en queden molts anys. Per a seguir corrent, clar que sí, fer esport i amb els amics, i aquí i allà, això sí, espero que sempre per molts anys s'ho hem Uh, més ràpid, més poc, poc, més distància o menys més. Però, igual. per tant no t'ho imaginaves de cap manera fa uns anys enrere això d'anar a fer maratons no. una marató, si tu t'haguessin dit una marató fa set anys haguessis dit tu estàs boig o què? Sí, no, sé, no, sé, no, sé, no estan parlant de mi, està clar però mm -hmm. bueno, mira, ara una mica més el primera marató Vinga, va, i, bueno, sempre cada va anar millor, i mira i encara, bueno, porto ja uns quants anys i, i encara intento millorar espero poder fer-ho en breu uh, Maria, et porta per la Fruixell, doncs ja que no t'importa l'altisme, porta la feina? O... No. no, vaig per una persona i bueno i vam fer que hi era aquí per aquella persona bueno, la relació no va anar i deixeu-me fer-ho molts anys i mira, en bueno, primer moment vaig pensar en tornos a Girona, que és casa meva i bueno, el que et comentava, que si els amics, que si l'agrupació és col·lucionista, que si l'esport, que si una cosa és l'altra, doncs fa set anys i n'he marxat. I per la frugil t'agrada? Sí, sí, sí. sí, Home, gira, no trobo a faltar. No dic que no a eh? ella, que puc m'escapo un dia de la setmana, encara que m'estigui passat el matí, a la tarda tinc amistats encara, i sí, conservar-les és important. Oh, I tant, sobretot una ciutat tan maca com, com sí, és Girona, Girona. i en la qual hi trobes tot, no?, allò que dieu els gironins, que sí. surs allà i tens de tot. Sí, i a part gent del model de l'atismatament tinc molta per allà, aleshores o profito, vaig entrar amb ells, o de dutxa i faig el vol. Són 42 quilòmetres, ja podies entrenar a la marató, uh, anant-ho tornant. Bé, bueno, ja, ja hi vaig, eh, pel carrer d'Ulisi, sí, sí, sí. Ja quan toca tirar a llarga ja procuro anar cap allà, perquè m'agrada canviar d'entorn, perquè bé, bueno, molts quilòmetres l'haig de fer sola i arriba un punt que tornes boia. T'ho volia demanar, perquè és, són, són moltes hores, 3 hores, o no sé quan, quan es triga. Quina marca tens, tu, de marató? 3, 8. 3 8. doncs 3 hores. Uh, Dóna temps per pensar de tot i per calibrar-ho tot. És que són moltes hores, no? Suposo que, és que el paisatge que canvia, si, si el lloc és diferent, doncs... No, bueno, el dia del marató, si has entrenat bé, has la feina, has portat dels deures fets, el dia del marató és un regal, el dia del marató és, és una festa, i que no, més, més a parlar, no se'n posa la vella gallina, mm. el dia del marató, bueno, és que a més a més, bueno, ara, per exemple, estaré a Logroño, doncs, estic una societat diferent, i haurà uh, gent animant, és que serà la festa, el que és més d'una vegada, sí que és veritat, doncs, bueno, quan te toca que sé, dos dies a la setmana, fer una pila de quilòmetres acumulats, que sé, doncs 25, 30, dos dies a la setmana, pff, ja intento buscar gent que m'acompanyi o, o, o, o algú que està més o menys al meu nivell i em pot acompanyar corrent, o algú com m'acompanya un tros, o gent, algú que m'acompanya a bici, però, clar, jo, els que que me toca sola, faig peripècies, però, bueno, ara demà, passat me toca, doncs, agafo el cotxe i me'n vaig a llagostera. Doncs mm. pues mira, llagostera, anem a tornar a Girona, que no em sembla que no arribaré però bueno, ja canvio de lloc, ja... Bueno, m'ho faig venir bé, perquè si al final... Sí, te canses d'estar sempre la mateix. Ja faig rutes per aquí, però... Us agrada també escoltar música, no? Mai. No escoltes no. música, ni a la ràdio A alguna casa, cosa? No, no, no. a casa, el cotxe també Però no Perquè veig mai. molta gent corrent Doncs el sí. que, que, que porta és la música bueno. Estrany, no? O, o no? A o mi no, no marda no. mai, no Jo quan corro, corro I inclús ara tinc un rellotge d'aquests bueno, D'aquests nous, perquè fins ara teniu el més bàsic de tots I, ostres, m'he tret tot el, el telèfon, els whatsapps, tot, tot No he res, que no, no, estic jo Entrenant i prou, estic amb allò I no, no, no mai, mai Si vaig amb algun company xerrem que és això que, bueno, xerrem i fem mm. la broma i així, sí, però no, mai Molt bé, déu ja veieu com entrenen doncs les aletes de l'Ill de, de Casa Nostra La Maria, fa un temps enrere van en parlar, ara me refrescaràs tu perquè jo no recordo totes les dades, però amb aquests uh, set anys has obtingut uh, premis, triomfs importants, No Bueno, sí, però no, no, no sabia que em preguntis això Aleshores no, no porta gaire no, no, Que ho portis, però d'alguns te'n recordes, no? Sí, ara I ja, aquí va. tant uh, El 5.000 uh, Campionat de Catalunya de 5.000 mm -hmm. En pista Vaig quedar primera de categoria uh, Bueno, ostres uh, Campionat de Catalunya De marató vaig quedar Un any, dos anys subcanqui sub a Catalunya Ara al juny, si no recordo malament, vaig anar al campionat d'Espanya de mitja marató a Galícia, vaig quedar cinquena, en categoria, i no t'ho vull dir, cap mentida, perquè ara si sí que digui la memòria. Mm -hmm. I si algú veu i es veu una quadra, no vull dir més, perquè no t'ho no, no, no sé més. Bons resultats. Sí, a no nivell popular i sí, sí, local, i a la província sí, bueno, anem coses i així, mm. però bueno, més a nivell de campionat nacional, o autonòmic, doncs és això. I, bueno, també a la mitja marató a Catalunya a mitja marató em sembla que va ser un púrios bueno, vaig, vaig fer podi però no ho sé, no me'n recordo uh, ara t'estàs preparant m'ho vas dir l'altre dia per al campionat d'Espanya, és de marató sí. no? a l'Auronio, has dit? Sí. i què, com et portes això? i què, molt, molt motivada, em sembla que més que mai i... Sí, sí, sí, ho estic, estic patint i estic acumulant molts quilòmetres però, però bueno, de moment bé, avui realment avui, normalment ho estimulo bé però avui he fet un baixón avui. però bueno, ara la tarda em recuperaré, bueno, ja intento detar-me i sí però per demà tornar-hi Estaves nerviosa perquè tenies una entrevista Ah, bueno, avui sí <laughs> Preocupis No, però bueno, vaig acumulant molt sí, mm -hmm. i aquesta vegada, bueno, sempre he entrenat sola i m'ho he estat molt de temps, potser una temporada i mitja o dos, i al final, bé, tinc un entrenador. I això, bé, bueno, és, és un escala més, almenys per mi, perquè tindré, com a aleta, de, tindré defectes o virtuts no gaire desenvolupades, però les que sí que ningú pot eh, discutir, és que tinc constància, és que eh, és molt, molt constant, i és que, vull dir, és el meu dia a dia. I bueno, i sí que la gent me deia, ostres, per què no t'agafes un entredor, per què no t'agafes? I pensava jo, que, jo, què sé, jo, jo, jo, què vols entrar en Però això no és, no és còrregut prou? No, no és còrregut prou. És disciplina, és respectar els escans, és saber... Tenia algú darrere que està esperant que li diguis cada dia, i això m'ajuda molt. Si fins ara he constant i disciplinada, el fet aquí hi hagi algú darrere, ostres, no sé ja sé, que seria comprensible i segurament m'entendria, però bueno, a mi encara m'ho tira més i si aquest any, doncs sí porto mes i mig amb entrenador i m'he vist un canvi, m'he un canvi petit les primeres setmanes, déu n'hi do però bueno, ara ja m'estic acostumant i, i me veig, me veig que, que me veig un canvi, coses que abans costaven molt, ara, ostres, mirar el rellotge ostres, tu uh -huh. vas molt millor ahir mateix a la minimarató, vaig haver d'acumular molta distància, i a part la cursa i, jolín, per això estic cansada avui, suposo, perquè vaig ser 25 quilòmetres i vaig integrar curs gursa dintre. I vaig acabar molt bé. I, bueno, vull tornar-te entrenar i ara avui estic molt cansada. Déu-n'hi-do, no? Sí, Déu-n'hi-do, sí. Fes que és el dia a dia. Uh, marató, Logronio, sí. la, la possibilitat de fer alguna cosa important hi és? Bé, jo crec. O que seria important per tu, deixem-ho dir sis, també. Aigua, sincera, i encara, o no he temps, o bueno, és igual, perquè el recorregut serà el que serà, sí que s'han dos voltes allà mateix, però el desivell no l'he mirat. Mm, és igual, hi hagi el que hi hagi, sigui com sigui el circuit, l'he de fer. Aleshores, però sí que em temo que, que no serà una marató per anar a fer marca. Aleshores, en funció, o sigui, bueno, l'entrenament que tinc, l'objectiu és, o vas a buscar el temps, o vas a buscar posició en funció de qui s'apunti de qui estigui inscrit de com estiguin les que estan inscrites doncs, puc quedar allà no i una de les millors, no? Banyo, sí. o les millors potser estan lesionades perquè és veritat, sí. ser sincera i realista i eh, bueno, eh, eh, quedaré bastant bé comparat amb el Campionat d'Europa que vaig ara al setembre perquè evidentment és que, és que és de calaix però bueno, si es manté les inscripcions més o menys, o al nivell, diguéssim, de l'any passat, del Campionat d'Espanya de Marató de l'any passat, crec, crec, si tot va bé, i aquell dia estic bé, i ben, és que són molts factors que hi tenen a veure, crec que puc quedar a les cim primeres, crec. Sí, crec que sí. I, bueno, però clar, mh, depèn com a estic. A les cim primeres, a nivell general, no amb no el segment d'edat, per no, dir no, no. no, absolut. Sí, la primera, l'any passat, oi, tampoc vull dir mentida, crec que va fer... 250. i jo estic aquest any que ho vaig baixar les tres hores i la segona va fer dos cinquanta però clar, i qui em diu a mi aquest any bueno bé, si hi ha una pàjara si no n'hi ha, si, si hi ha algú I que estira molt o, no, no o la cap, vull dir, és que, clar t'agafa un bueno, si, si em preguntes què tinc al cap tinc al cap baixar de tres hores si el circuit no acompanya doncs potser volto les tres hores però, però no aconsegueixo baixar a tres i llavors, si es manté el nivell de l'any passat, doncs allà, la segona, ja t'he dit que va fer el 57, i la tercera 3, per si ho dic, així, a grosso modo, i simplement fent una previsió, però, bueno no sé, però veure, espero, sigui com sigui espero que, que acabar contenta vei això la cara dilusionada que fa sí. doncs uh, comprendríeu perfectament el que és, quan és aquesta cursa? 6 d'octubre 6 d'octubre, encara queda temps per anar a entrenar no, no, no no, no, no, no. no clar, a finals de setembre ara entremig posarem el campionat d'Europa de mitja marató que m'anirà bé per entrenar, però clar, és el dia 15 em quedarà una setmana més de càrrega però després ja anar baixant perquè al dia 6 està fresca, aniré corrent evidentment, no em quedaré pas a casa però l'acumulació de quilòmetres ja, ja s'anirà la... que no podeu fer, no hi entenc eh? per tant, mm. deixem-ho demanar que no podeu fer una marató cada setmana? Uh, n'hi no... ha que ho fan i cada dia també jo també sí? ho per les xarxes socials sí, he vist que hi ha gent que ha fet no sé, ara diré barbaritat, però igual d'anar 30 dies, una marató cada dia Sí, bueno, clar, però tot és respectable, jo dic, no? És eh, respectable, bueno, jo no ho veig bé, però bueno, si sí, hi hagi que fa aquestes coses. Eh, I també, eh, podries ser una marató cada mes, també, però clar, no necessites no, regenerar, encara que la facis amb 3 hores, que la facis en 4 o la facis en 5. Doncs pues, és el cos la cosa... amb un esforç molt bèstia, sí, sí entrenis o no entrenis, perquè mira, els que entrenem ens deixem el fitxer durant l'entrenament i ja, doncs aquell dia ho fas menys temps que una altra persona que no entrena, sí que és cert però bueno, la persona que no entrena i fa una marató amb 5 hores potser pateix tant o més que jo mm -hmm. Déu-n'hi-do quantes coses que, sí. que descobrim avui amb la, amb és la Maria món. és un món absolutament diferent, efectivament és i, és, i és un món preciós també per al que el viu uh, quantes hores entrenes cada dia, doncs? Bé, doncs ara depèn de les setmanes, però bé, la setmana normalment a mitja estic fent 90 quilòmetres, n'hi han dos, tres de rodatge, 12, 15, 10, i dos dies fos, que són 25, 28, i llavors, doncs això, ara he anat a fer 10, demà em tocarà un poquet. Si fossis un cotxe passaries la revisió cada 6 mesos, quasi, eh? Bé, a l'havia de passar igual, eh? L'ITU i t'agrada tant, tant que me la faci. La Maria Garcia és atleta, ho hem pogut sentir durant tots aquests minuts que l'hem dedicat a, a, aquí a Ràdio Palafugil per saber més coses d'ella. Però a part de l'atletisme, què t'agrada, què fas, quina és la teva feina, què et dediques? Mm. Soc professora de secundària. Faria. Aquí a Palafugil? A volto, jo no tinc plaça, de moment, i de moment estic molt com estic i us volto per la comarca. I sempre treballant, bueno, la gent que no està sentint i està ensenyament, doncs, uh, bueno, van fer substitucions, una interinitat, una vacant, però plaça fixa no tinc. Aleshores, em uh, va molt bé per entrenar també, perquè... Professora d'esports o en No, en general, tot de, motiu. De... No, no, no, no. Soc d'orientació educativa, de, de, de llicenciatura en psicologia i... I no, i moltíssim m'he dit, ostres, i per què no d'educació física, per què no? No, jo estic molt bé com estic. portar el hobby la feina, no. No, no, no, i ja m'estava així. No, no m'adrepentiré mai, crec, penso. I estic de professora i ja està, i estic molt bé, i volto per aquí. I... Què t'agrada més de casa nostra? Ara ja entrem amb una mica més de qüestions personals. D'acord. Uh, bueno, aquí teniu el mar i bueno, sí que t'haig de dir que aquí m'haig quedat molt per la, el Club Atlètic, la pista de l'atletisme per mi és brutal les instal·lacions que tenim aquí tenim una meteorologia que la gent que entenem a vegades no acaba d'acompanyar per veure el vent i tal la veritat, però bueno, cada zona té, té coses bones i dolentes aquí per al frugina, bueno, clar i soc de ciutat, jo aquí ho veig molt cada espartesa comento amb gent és l'ambient de poble i bueno, això no ho he tingut mai i sortir al carrer, ja sempre dic, i, i, i sempre, per eh, exemple que vagi a comprar el pa i no trobar-me ningú. I això, Girona, jo no ho tenia. Eh, sortir de cara, tal, i és un altre ambient. És un altre ambient i està bé, està bé. Tot i així, sí, ja, eh, les prestacions i serveis que tenim a la ciutat, aquí no hi són. Però bueno, si no tens recams... Tampoc estem tan malament, no? no? el cinema m'agrada molt, tenim un cinema estupendo aquí, perquè és que m'agrada molt, el teatre també... I sí, jo em suposo que m'agrada aquest, aquest ambient i, i procuro, doncs, sobretot a l'hivern, per a l'hivern, anem al cinema i als lletres. t'agrada llegir? Què t'agrada de música? Bueno, llegir és més intriga, i de música, bueno, no... Sóc de l'any, la, de de, dels anys d'Extremoduro, dels anys de Pixis, avui, de... sí, i encara, escolta, mira, just tenia el cotxe, fito fitipaldis, però bé, bueno, com molt llumor, eh? i si hi poso la ràdio a cotxe, la poso i ja està, sense si nou ens enumons, movem. Maria, eh, gràcies per haver-nos acompanyat, no sé si alguna cosa més que vulguis explicar amb els nostres oients. Bé, no, res, sempre intento donar gràcies al grup atlètic, que porto molts anys, i Bueno, I donar ànims, que segueixin davant aquest club, animar la gent, animar la gent del poble, perquè sí que és cert que hi ha molta gent que, que fa esport, però no, jo crec que tenen com certa recansa, o cert freno o, o potser eh, poca informació, però sí que trobem a faltar la, la, la presència de gent més adulta mm, a, a, a, digue, amb el, representant el club atlètic. Es va intentar l'any passat i l'altre no, ja fa un parell d'anys engegar un petit projecte que el vam denominar el Trail Team, en el qual, bueno, es buscava una mica això, l'objectiu de fer colla, de fer caliu, i, bueno, com a altres pobles, nosaltres que voltem i anem a curses i a les tèches socials veiem clubs en els quals la gent fa aquí, porten la samarreta, i es donen al seu nivell, però es mouen cap aquí, cap allà, anem a aquesta cursa, anem a aquesta altra, anem a fer una mareta per relleus, i això es troba a faltar, i la gent fa esport aquí al poble, perquè és que sí, jo, jo ho veig, i ostres, i tenim l'enco-trail aquí, Ui, és important, i la gent, bueno, caminant, corrent, com sigui, la gent fa esport. Però trobem a això, potser mica, i és una llàstima. Doncs heu de fer cas a la Maria, ja ho sabeu. Mm. Dedicar-vos a fer alguna cosa i si pot ser de manera més federada i també doncs, anar Vai, a veure'ls, però... doncs per què Fui no? Pinyo, si bé. no, el grup excursionista, que també ens n'ha parlat bastant, doncs també fan moltíssimes coses. Maria, ha estat un plaer enorme tenir-te aquí als nostres estudis. Jo encantadíssima i que no sigui l'última vegada, anirem informant via WhatsApp, doncs ja ho saps, també ens Perfecte. anirem trobant per parlar a la gent, per fer-los saber com te van les coses com van totes les tres curses. Ha estat un plaer enorme. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.